Пані Іскарова була прекрасною господиною і дуже смачно готувала. На жертесь із дорогопісного борщу з пампушками і часником та відігрівшись в теплій хаті, ми дозволили собі розслабитися. Хотілося спати, та не можна було. Підходив щедрий вечір, тому ми мусили забратися за селі. Куди це ви запитала господиня, коли побачила, що ми повдягалися в кожухи і взяли рушниці? Перевіримо, чи сірі до коней козацьких не добираються. А то виття було чути, не збрехав я і додав. Нас на вечері не чекайте, може десь інде заночуємо. Слід звіра побачила на снігу. Вовк таки крутився біля Полтави. Від того сліду пахло сіркою, смолою і лайном. Здоровий звірюка, сказав біда, ти його бачиш лихо? Я всіх бачу, відповів мій товариш і рушив першим у бік лісу. Якщо на різдво валив сніг, то на Йордань стояв тріскучий мороз. Небо було все в зорях, хоча збоку лізли хмари. Ось ось мороз мав послабшати і піти сніг. Принаймні ми на це сподівалися. У лісі тихо, як у вусі. Лише чути було, як вив десь недалеко вовк у нічній діброві. Лихо вів нас просто туди. Величезна чорна потвора саме роздирала молодого кабанчика. Це не був звичайний вовк. Вовкулака, перевертень, і ми ще в Полтаві впізнали його. Він зауважив нас, коли ми підійшли до нього на відстань польоту кулі. Тварюка враз відірвався від своєї здобичі і пішла на нас, блиснувши очима та наставивши ікла. Ти на кого зуби скалиш, псе смердючий, крикнув я йому, і звір раптом зупинився, глянув на нас. З загнаними очима «Ви хто?» Рикнув вовку лака. «Чорні ангели Прийшли попередити тебе Аби ти до Полтави на ліс? Ми там працюємо» Він заречав на мене люто промовив «Не смійте наказувати мені Я не можу вже без людської крові І якщо я нині без неї лишився то завтра ополюю людину, і ви мені в тому на заваді не станете. Зробиш це, я сам із тебе шкуру спущу. Він ще гірше заричав тут же підійшов лихо, дав йому чоботом під ребра. Вони вдвох стали молоти вовкулаку кульбаками від рушниць, звір заскавулів, не можучи й поверхнутися. Бесівська сила була на нашому боці, бо в пекенній ієрархії ми стояли вище. Коли мої товариші потомилися коло звіра, я підійшов до нього і взяв його за загрівок. Якщо ти кудлатий, завчасно налякаєш людей, і через це провалиться моя місія, особисто заб'ю тобі в груди кола, чуєш мені? краще забирайся в інші ліси і не крутися під ногами козаків. Не лякай завчасу. Він більше не речав, тільки скулився. Так би зразу і сказали. Хороший песик. Бачу, учта в тебе може поділися, а то зголодніли, заки тебе по тих снігах шукали. Забирайте собі кабана і так їсти нічим. Всі бебехи повідбивали. Вовчик пішов, тягнучи одну ногу, кашлюючи і випльовуючи вибиті зуби. Ми відрізали собі м'ясиво від кабанчика, що уполював звір, заходилися пекти на вогні. М'ясо я любив їсти недопечне з кров'ю. Тепло вогню рятувало від морозу, який щохвилини ставав сильнішим. Головне було не заснути. Ми балакали собі потихеньку, відкусуючи шматки м'яса та поглядаючи в бік Полтави, де цілу ніч не згасали в вікнах свічки. Раптом мороз ослаб, хмари налізли на небо, знявся вітер. Почалася страшна заметіль. Назад ми поверталися на другий день під обід. Навмисне довго почекали в лісі, щоб козаки освятили в річці воду і розійшлися по хатах пити горілку. Сніг валив досить сильний, намів великі кучу гури, позасипав усі протоптані стежини. Клянусь вусами, господря, ще одній ночі в лісі я не переживу, важко дихаючи сказав лихо. Він ледве сунув по глибокому снігу. Мені також було нелегко. Важкий кожух заважав рухатися, аж піт вийшов на лоба. Козацькі свята вже закінчили. Тепер почнуться наші, мовив я. Пора би, сказав біда. Погуляємо по козацьких головах. матеріх гроба, кості, бебихи. Гляньте, там на березі якісь люди. Ми вилізли на снігову кучу гору, зупинилися. Перед нами постав натовп людей. «Може, обійдемо?» – запропонував лихо. «Уже нас побачили пізно. Треба йти, щоб підозри не накликати. Ми рушили до натовпу, саме повз них, і пролягала наша дорога до міста. Як виявилося, все зібралися на ворсклі полтавські козаки і запорожці, щоб скупатися в ополонці. Ми привіталися з ними і, не зупиняючись, ішли далі своєю дорогою. «Панове, ходіть до нас!» Раптом зупинив нашу ходу чийсь голос. Ми не зупинилися, вдавши, що не чуємо, що розмовляємо між собою про щось своє. Та запорожець виявився настирний, «Панове, чорна година вас бери, та з вас пара йде, наче сконий, стрибайте до нас, охолоните!» Нам заступили дорогу, я повернувся. Ніколи нам з дозору йдемо, сліди там біля лісу бачили, треба Кошовому доповісти. «Та які сліди?» – махнув рукою козак. «Це, мабуть, чорти по лісі товклися, доки всі люди вечеряли». Мені від тих слів у животі ще більше похололо, у чортів копита. А то були сліди людські, спробував пожартувати я, але кілька дужих рук уже тримали нас. «Дайте ж ви тому Кошовому хоч на свято спокою, нехай собі чоловік водички свяченої поп'є, і ви попийте!» гукнув самий настирливий козак, всі жашкірилися. Він вискочив голий із води на лід і пішов у нашому напрямку. Нас потягли до ополонки, і чим ми більше опиралися, тим сильніше тягли. Якщо ми потрапимо сьогодні у воду, нам відразу прийде гаплик. Хана. Освячена вода вб'є нас за одну мить. Я поглянув на біду, щоб кинув тумана. Козакам в очі, та його також тримали за руки, Стягнули кожуха. «Давай, давай, молодь, я старий, то не боюся в воду залізти. Сьогодні вода свята, лікувальна, цілий рік хворіти не будете», – повчав сивий козак з ополонки. «Лізьте, не бійтеся, ото безглузда смерть дурнішою не придумаєш». Я гарячково почав шукати вихід, а ополонка була вже під самими ногами. «Ти ж не панянка, щоб тебе роздягати, – риготали з мене козаки. Сам знімаєш та і свиту, бо так у воду й кинемо. Усе, що я встиг зробити, – це попросити в господаря допомоги. До речі, ви також можете до нього звернутися з будь-яких питань. Він усім допомагає і багато взамін не просить. На Терезах душа легша і за золото, і за життя». Війна, гетьман на нас іде, почулося раптом десь недалеко. Моє прохання було почути. Запорожці зупинилися, прислухалися. Сюди їхав на коні козак, махав шапкою. Усі до міста, гетьман на Полтаву суне. Розділ тринадцятий.